Тоб, кленучи життя, зітхав би прів під тягарем огидним, Коли б на страх чогось по той бік смерті, той невідкритий край, звідки ні один мандрівець не вертавсь, так не безволив, Що ми в звичних бідах жити, ніж линути до ще незнаних нам. Так. Полохливими нас робить роздуми. Так барви ясно чистої відваги линяють, хиріють від дум блідих, і почини в високій смілі льотом враз круто збочивши, втрачають навіть наймення дії. Мовчим. Ясна, Офелія, в твоїй молитві, Німфо, будь згадані мої гріхи. Сторінка 88. Офелія. Мій пане, як поживала ваша честь ці дні? Гамлет. Покірно дякую. Гаразд, гаразд. Гаразд, Офелія, є в мене, пане мій, від вас дарунки, Що я давно вернути прагну вам. Візьміть, будь ласка, їх, Гамлет. Я? Ні, нічого я вам не дарував, Офелія. Шановний пане, ви добре знаєте, були дарунки, Ще й запашні слова їх огуртали, стократ дорожчими робивши їх, та... Витхнувсь аромат. Душаний медарів, як той, хто дав їх приязню з біднів. Візьміть же, пане, їх. Гамлет. Ха-ха, ви чесна? Офеля. Пане, Гамлет, ви гарна? Офеля. Що ваша ясність має на увазі? Сторінка 89. Гамлет. «Що коли ви чесна і гарна, то не гоже вашій чесноті вдаватися в розмови з вашою красою?» «Офелія, хіба в краси, пане, може бути товариство краще за чесноту?» «Гамлет, а вже ж! Адже влада краси швидше зробить із чесноти зводницю, ніж сила чесноти перетворить красу на свою подобу. Колись це був парадокс. Та наш час його стверджує, я вас був, кохав, Офеля, і ви, пане, понукали мене вірити цьому, Гамлет. Вам не слід було мені вірити, бо як не щепи чесноту до нашого пня, однак ткнутиме. Я вас не кохав, Офеля, тим більш я була ушукана, Гамлет, іди в черниці. Нащо тобі плодити, грішники? Я сяк так чесний, проте міг би собі закинути такого, що краще було б моїй мамі й народити мене на світ. Я дуже пихатий, пстивий, чистолюбний, в моїй уроді стільки гріхів, що їх мені ні думкою, ні здумати, ні уявою не змалювати, ні часу не стане здійснити їх. По таким молодцям, як я, плазувати майже небо і землею? Ми всі затяті пройди світи, не вір нікому з нас. Іди собі в черниці, де ваш батько? Сторінка дев'яносто. Офеля, удома, пане, Гамлет. Хай же за ним замкнуть двері, щоб він удавав блазня тільки в своїй хаті. Прощайте, Офеля, розгляньте з небеса над ним, гамлет, як ти поберешся, я дам тобі в посах ось яку напасть будь чиста, як лід, біла, як сніг, однак не втечеш поговору. Рушай собі в черниці, ну, прощай. Але як тобі конче забагнеться заміж, то віддайся за дурня. Бо розумні знають гаразд, Яких страховищ ви з ним робите. У черниці, ну, і хочі, прощай. Офелія, о, сили небесні, Сціліть його, Гамлет. І про ваше малювання і підмальовування Я чував, і чував чимало. Бог дав вам одне обличчя, А ви робите собі інше. Ви двигудете жишками». Дрібодите ніжками, і сокочите, і божі створіння неподобно прозиваєте, і свою розперезаність видаєте за наївність. Іди собі, з мене годі, це мене звело з глузду. Кажу вам, у нас більш не буде шлюбів. Ті, що вже побрались, хай усім крім одного живуть, а інші зостануться при самих собі. В черниці, ну... Виходить сторінка «Дев'яна». Диві... Зір, меч, язик, вельможі, воєводи, мудреця, Надія й цвіт прекрасної держави, Кришталь добірності, зірець смаку, Подоба всім подобствам. Впало все, і я, нужденніша за всіх жінок, Що ссали мед його музичних клятв Дивлюсь, як цей величний, гордий розум, Мов дзвін розколотий, утратив тон, Як незрівнянний молодості образ Розбився об безум. Горе, я відплачу не сліп, що я бачила, що бачу? Входять король і полоні. Король кохання? Ні, не в тім його недуга, в його словах хоч трохи й мало складу, але безумства не видать. Журба йому висиджує на серці щось. Боюсь, не вилупилось би таке, що ще накоїть лих. На засторогу я рішення квапливого дійшов, а саме. В Англію хай їде він, да нину нам не додано справляти. І, може, море та нові країни та зміна вражень витиснуть йому те, що в душі сидить, над чим б'ючись, думки геть вивели його самого з пристойних меж. Якої думки ви? Сторінка 92. Полоній. Це буде добре. Я проте гадаю, що джерело та почин тінуть зі в відтрученім коханні. Ну, Фелія, не переказуй, що казав пан Гамлет. Ми чули все. Чиніть, ласкавий пане, як воля ваша. Та як згодні ви, хай по виставі королева мати, попросить сина їй повісти смуток, хай трохи поговорить з ним. А я, коли дозволите, краєчком вуха піймаю все. Як їй не пощастить, шліть в Англію його, або замкніть, де радить мудрість вам, король. Хай так, не гоже, що шал вельможних ходить безторожі, виходять. Сцена друга. Палата в замку. Входять Гамлет і два чи три актори. Гамлет. Проказуйте, будь ласка, так, як я вам читав, щоб слова Самі зривалися з язика, але не з горлянки, як часто ви, актори, робите. Тоді краще вже хай боєвірші виголосить товмач на Майдані. Не пиляйте повітря руками надто, отак, легше, легше. Адже в потоці, бурі, в сказати б у самому смерчі страсті, вам треба знайти і плекати міру, що надасть їй м'якості. Ох, мені душу вивертає, коли я слухаю, як дебелий кеп з перукою на тім'ї шматує ту сердечну страсть, аби роздерти вуші стоячій публиці. Що нічого не тямить, крім нерозбірливих пантомім та вереску. Сторінка 93 Випарити б різками отакого хлопця, Щопнеться перегріміти термаганта, Переірудити іруда, Уникайте, будь ласка, цього, перший актор. Ручусь вашій честі, гамлет, не будьте й занадто звичайні, а нехай ваш власний нюх буде вам учителем. Згоджуйте діло словом, слово з ділом. Особливо пильнуйте, не переступати меж натуральності, адже всяка надмірність перечить мистецтву гри, що й раніше? І тепер мала й має на меті держати дзеркало перед природою, показувати чесноті, її власне лице, гидоті, її справжній образ і кожному віку й стану їх вигляд і відбиток. Як тут перебурщити чи навпаки не додати, то хоч це не й розвеселить, але не зможе не засмутити тямучого. А суд такого одного мусить для вас переважити Весь театр інший. Ох, є такі актори, і я бачив їхню гру, І чув їм хвалу, та ще й високу. ні худи християнської, поганської чи просто людської, так пендючились та ревли, що я був гадав, чи не якийсь наймит матері природи зробив цих людей, та й недопуття зробив, так, бо потворно вони вдавали людську подобу. Сторінка 94, перший актор. Сподіваюсь, що ми вже дечого такого позбулись, мій пане, Гамлет. Позбутьтесь не дечого, а всього. А ті, що грають штукарів, хай не кажуть більше, ніж їм написано. Адже дехто з межених сміється лиш на те, щоб декотрі нікчеми реготали за ними. Хоч би навіть під той час треба було пильної уваги До якогось важливого епізоду п'єси Це підло і свідчить про вельми вбогу пиху В того блазня, що таке витіває Ну йдіть, приготуйтесь Актори виходять Входять полоні, Розенкранц і Гідденстер Ну що, мій пане, чи король бажає послухати цю виставу? Полоні. Також і королева. І зараз же. Гамлет. Зволіть акторам не гаятись. Полоній виходить. А ви двоє? Чи не помогли б їм не гаятись? Розенкранц Гільденстерн. Гаразд, мій пане. Обидва виходять. Гамлет. Гей, го, Гораціо. Входить Гораціо. Сторінка 95 Горацьо, тут ясний пане, до послуги вам, Гамлет. Горацьо, ти правдивіший за всіх, з ким лише мені зазнатись випадав. Горацьо, мій пане, Гамлет, не вважай, що я влищаю. Якого з тебе ждать дать мені пожитку, Коли тебе годує, одяга, єдиний статок – Добрий гумор твій. По лестити з лидарю? Нехай язик медв'яний Лиже помпу дуту, Коліно гнуче гне свої шарніри, Щоб запобігти ласки. Чуєш, друже? Відколи дух мій, Пан своїй в подобі, І на людях тямить Обрання його позначило тебе. Ти саме стих, хто без страждання зносить всі страждання, приймає ляпаси й дари судьби з однаковою вдячністю. Блаженні ті, в кого мозок так злучився з кров'ю, що їм не стати дудкою фортуни і не густи під пальцями її. Скажи мені ще, хто не раб страстей, і я, Носитиму його в серді моєго серця, так, у серці серця, як і тебе. Та годі вже про це, цей вечір буде королю вистава. Одна в сцена смерть мого батька відтворить так, як я тобі повів. Сторінка 96 як на кону цей тиме, будь ласкав, Мого батька, мов миткий ловець, пильнув. Якщо в норі його душі Не полохнеться той нелюдський гріх, То, значить, нам являвся був спекла дух, І в мене помисли брудні, мов кузня вулкану. Слідкуй і примічай, а я, Свердлюсь йому в лице очима. З'єднавши потім суд і твій, і мій, Ми вислід зробимо, Горадзьо. Гаразд, мій пане, як пильність удуривши За всю сцену, він щось та вкраде. Злодій буду я, Гамлет, вже йдуть на гру. Я стану знов ледащом, де-небудь сядьте. Донський марш Фанфари, входять король, королева, полоній, офеля. Розінкранс, гільденстерн та інші царедворці В супроводі варти, що несе смолоскипи. Король, наш небіж Гамлет, якся має. Гамлет, чудово, їй Богу, Живлюсь, як той хамелеон, Їм повітря заправлене обіцянками. Так не відгодуєш і каплуна, король. Мені ця відповідь ні до чого, Гамлете. Ці слова не мої. Сторінка 97. Гамлет. І не мої вже до полонія. Пане, ви чув я, колись грали в університеті Полоні. Грав, пане мій, і славу мав доброго актора, Гамлет. І що ви виставляли, полоні? Юлія Цезаря я виставляв. Мене було вбито на Капітолії. Бруд мене вбивав. Актори готові, Розенкранц? Так, пане мій, ждуть лиш знаку від вас, королева. Ходи сюди, мій сину, сядь край мене, Гамлет. Ні, ласкава мамо. Тут є дужчий магніт полоній королю. Еге, чуєте, Гамлет? Панно, можна мені лягти вам на коліна? Лягає до ніг Офелія. Офелія. Ні, пане. Сторінка 98. Гамлет. Я хотів сказати головою вам на коліна. Офеля. Можна, пане Гамлет, ви гадаєте, я мав на увазі щось негоже, Офеля? Нічого я не гадаю, пане Гамлет, думка гожа лягти між дівочих ніг, Офеля. Що, пане? Гамлет, нічого, Офеля, вам весело, пане Гамлет, кому мені, Офеля? Вам, пане, Гамлет, о Боже! Я просто ваш фігляр. Що людині робити, як не бути веселою? О, гляньте, яка радісна моя мати, хоч минуло хіба дві години, як умер мій батько, Офеля. Ні. Тому вже двічі два місяці мій пане. СТОРІНКА 99. ГАМЛЕТ. Так давно. Ну, коли так, то хай дідько ходить у чорному, А я в соболях. О небеса! Два місяці як умерте і ще не забули. Так можна сподіватись, що пам'ять про когось великого Переживе його аж на півроку. Але мати Божа краще йому будувати церкви, А то поглини його забуття. Мов того коника, стрибунця, якому епітафія, плач без кінця, забуто, стрибунця. Гобої, пантоміма. Входять король і королева, вельми люблячись. Королева обіймає його, він її, вона уклякає і робить йому знаки вірності. Він підводить її і схиляє її голову на плече. Лягає на уквітчану лаву й засинає, вона облишає його. Раптом входить молодець, знімає з нього корону, цілує її, вливає в уші королю отруту й виходить. Вертається королева, вбачає мертвого короля й робить розпачливе дійство. Отруйник з двома чотирьома безмовними. Виходить знову, вдаючи, що смутиться спільно з нею. Мертве тіло виносять. Отруйник спокушає королеву дарами. Вона якийсь час відражається, але врешті приймає знаки його кохання. Виходять Офелія. Що це значить, пане Гамлет? Ет це підступне малеч. Що значить злочинство? Сторінка 100. Офелія. Може, це нам показано зміст п'єси? Входить пролог. Гамлет. Ми дізнаємось від цього молодця. Актори не вміють берегти таємницю. Розплещують усе. Офелія. Він розкаже, що показувано нам. Гамлет, еге, і що ви йому покажете? Не соромтесь показати, а він не посоромиться розказати. Офелія, ви жартун, неїдний жартун, і я краще слухатиму п'єсу, пролог. І нас, і цю виставу вам складено в забаву. Послухайте ласкаво, виходить Гамлет. Це пролог чи присвята на каблучці? Офелія. Коротко, пане Гамлет, як жіноча приязнь. Входять два актори Король і Королева. Сторінка 101. Актор Король вже тридцять раз об'їхав феб круг сфери Нептунови глибин, Ланів царери. І місяць. Тридцять по дванадцять раз Святи вогнем позичені і газ. Відколи нам узлом священним злуки Ерод з'єднав серця, Ємен ці руки. Актор Королева Хай сонце і місяць тридцять років знову З небес глядять на невгасну любов. Та гори нам, ти так змарнів з недуги, Став на розваги й сили недологи, Що я журюсь, хай я журюсь сама. Тобі, мій пане, втім журби нема, Бо в жінки страх з любов'ю в повній згоді, Або їх нуль, або їх змірять годі. Ти знаєш здавна, як кохаю я, Мій страх великий, як любов моя. В Актор король. Покину люба, скоро я тебе. Мене не носить тіло заслабе. А ти живий на білим світі, гоже, шановна, люблена, здибаєш може собі до пари ще, Актор королева. Одаш нему. Чорніша зради отака любов. Будь проклята з другим в парі жити, побратись в друге першого. Трав бити. Сторінка 102, Гамлет набік. Полим-полим, актор королева. Коли ми, жони, вдруге в шлюб, не другий муж, а не цей зиск нам люб. Я б ще раз мужа вмерлого убила, якби на ложі. Другу пестила актор король. Я вірю, серцем ти заприсяглась, та добрий намір міниться всяк час. У пам'яті всі наміри в неволі, народженням міцні диханням кволі. Зелений пліт на дереві стремить, ж, нетрушений, злетить. Ніхто так зле не платить борг нікому, як те, що завинить собі самому. Клянеться він, коли з жаги пала, жага минула, і клядьба сплила. і втіха, й горе на віснім буянні, руйнівники до себе, не в благанні. Де більше радощі, там більше й лих. Сміхніться, плач, і враз заплаче сміх. Цей світ не сталий, тож нема втім дива, Що як талант, така й любов мінлива. Талант з любов'ю, сталаном любов, І хто кого веде, на це відмов. Герой паде, і друзі геть від нього, Бідак піднявсь, і ворог край порога, Любов за таланом Біжить свій прух, Хто в шаній силі Всякий тому друг, А хто на друзів Покладеться в скруті, Той зможе тільки Ворогів набути. Сторінка 103 Але звертаю мову Знов на путь. Бажання тіло в розбраті живуть І трощать в пень Найкращу нашу гадку. Початок наш, Кінець в руці випадку. Гадаєш ти, не йти більш до вінця, Та вмре твій пан, Умре і думка ця. Актор Королева Не дай земля мені плодів, Твердь світла. Геть в ті дня, сни ночі з мого житла, надію і віру розпач хай потне, проказа самоти врази мене, недоля зла, що вічно грозить щастю, нехай мій дім і плід поб'є на пастю, мої гризбі по вік не знать кінця, як повдовівши стану до вінця. Гамлет. А що, як вона зламає клятву? Актор-король. Це клятв Лиши мене тут мила. Втомилася моя душевна сила. День сном я вкорочу, засинає. Актор-королева. Спочинь ві сні, хай лихо нас мене на довгі дні. Виходить, Гамлет, пані, вам вистава до вподоби? Сторінка 104. Королева. Ця особа, по-моєму, забагато наобіцяла. Гамлет. О, вона додержить слова. Король. Ви знаєте зміст? У ній нічого образливого? Гамлет. Ні-ні, тільки жартують, труять жартома, ні словечка образливого. Король. Як зоветься п'єса? Гамлет. «Пастка на миші». Ет чому? Фігурально. Ця п'єса зображає вбивство, вчинене у Відні, ім'я герцога Гонзаго, його жінки Баптиста. Зараз побачите. Це мерзенна історія. Та що нам по тому? Вашу величність і нас, у кого душа чиста, воно не зачепить. Хай гедзається коростя ваш капа, а нам не свербить. Входить актор Луціан. Це день Луціан, небіж королів. Офелія, з вас добрий хор, пане, Гамлет. Я міг би бути тлумачем вам і вашому коханому. Коли б мені побачите той ляльковий танець? Офеля, ви гострий, пане, гострий. Вам довелось би постогнати, Щоб затупити моє вістря, Офеля, Ще краще і ще гірше, Гамлет. Отак витяметесь? На чоловіках, починай, душегубе, Кинь пранцювати, так безбожно кривлятись, І починай, ну, і кряче ворон, Кличучи до помсти. Луцян, рука тверда, Мисль чорна, сік лячний, І слушний час не бачить зір нічний. Труйзілля в північ збиране і закляте, Троїсто чумлене вогнем гекати, страшною спілкою природи й чар, згуби життя самому пеклу вдар, вливає отруту сонному вухо. Гамлет, він труїть його в саду, міряючи на його державу, на ім'я Гонзаго. Ця повість дійшла до нас, написана дубірною італійською мовою. Зараз ви побачите, як обійник запобігне кохання в гонзагової жінки. Офеля, король стає, гамлет, га, злякався блудного вогника. Сторінка 106. Королева. Що, мій пане, з вами, полоній? Припиніть виставу, король. Світла мені, ходім. Усі, світла, світла, світла. Виходять усі, крім Гамлета і Гораціо. Гамлет. Хай плаче встрелений олень. Здорова сарна скаче. Так світ і вертиться день в день. Хто тішиться, хто плаче. Невже з цим добродю та з лісом пір'я на голові. Якби доля турчином повернулась до мене, та ще з прованськими трояндами на черевиках, Не попав би я в акторську зграю, во рацьо, на півпаю, Гамлет, на цілий. Дамоне, дружем без хімер, держава ця була, в руці Юпітера тепер під копитом павича, во ви б хоч Риму додали. Сторінка 107, Гамлет. О, любий Гураціо. за кожне привидове слово я дав би по тисячі червінців. Ти завважив, Гораціо, дуже добре, пане Гамлет, коли мовилось про отруєння, Гораціо, я старанно пильнував, Гамлет. Ха-ха, музики, гей, гей, дударі, коли король не тішиться з вистав. «Вони його не тішать, щоб ти знав! Гей, музики!» Входять знов Розенкранс та Гільденстерн. Гільденстерн, ласкавий пане, дозвольте на одне слово, Гамлет. Хоч і на цілу історію, пане, Гільденстерн. Король, пане, Гамлет. Так, пане, що з ним, Гільденстерн? Відійшов надзвичайно розстроєний, Гамлет, від вина, Гамлет. Сторінка 108. Гільденстерн. Ні, пане, верніше від жовчі, Гамлет. Ви куди мудріше вчинили, сповістивши про це лікаря. Адже, якби я ставив йому проносне, так йому чого доброго, жовч ще дужче розлилася б. Гільденстерн. Ласкавий пане, дайте вашій мові якийсь лад щоб так дико не збочувати відмогу предмету. Гамлет, я вже свійський, пане, мовляйте, Гільденстерн. Королева, ваша мати, пане, привельми засмучена душею, послала мене до вас, Гамлет, вітаю вас, Гільденстерн. Ласкавий пане, ця гречність тут, здається, не підходить. Якщо ви будете ласкаві дати мені здорову відповідь, я виконую веління матері вашої. Як ні, то дозвольте мені піти геть і на цьому кінчити справу. Гамлет. Я, пане, не можу, Гіденстерн. Чому, пане, мій? Сторінка 109. Гамлет. Дати здорову відповідь. Мій глуст не здужає. Але таку відповідь, На яку я спроможусь, Я буду ласкав вам дати. Тобто не вам, а матері. Отже, годі про це. До суті. Моя мати, кажете, Розенкранц, Каже, що ваше поводження Вельмо її вразило і наполохало. Гамлет. О, дивний син! що може так дивувати матір. І за матірнім ляком нічого не йде на зерці, повістіть, Розенкранц. Вона бажає порозмовляти з вами в себе в покої, перш ніж ви підете спати, Гамлеб. Ми слухаємо. Пане мі, ви колись приязнилися зі мною, Гамлет, як і досі, клянусь цими хапугами-злодюгами, Рузенкранц. Ласкавий пане, в чим причина вашої недуги? Ви самі в'язнете собі волю, не ввіряючи друзям свого горя. Сторінка 110 Гамлет Добродію Мені бракує поступу, Розенкранс. Чи може це бути, коли сам король Своїм словом ствердив за вами право На корону данську, Гамлет, е, добродію? Доки те сонце зійде, Прислів'я дещо підтопталось, Вертаються до дарі. А, флейте, дайте на мені одну, Очіпіться з вашими турботами, Чого ви вертитесь круг мене, наче гоните за вітром? мутенета?» Стерн. О, пане мій, якщо моя ревність така зухвала, значить, моя приязнь така негречна, Гамлет. Щось я цього гаразд не втямлю. Може, заграєте на цю дуду? Гільденстерн. Я не вмію, пане. Гамлет, прошу вас. Гільденстерн, запевняю вас, що я не вмію, Гамлет, благаю. Сторінка 111. Гільденстерн. Я не знаю, як і держати її, пане, Гамлет. Це так легко, як і брехати. Ходіть пучками по цих дірочках, Дміть сюди ротом, і вона заговорить, Найкрасномовнішою музикою Гляньте, оце перебори, Гільденстерн Та я з них не видобуду ніякісінької гармонії Я тут не мистець, Гамлет, ну бачите тепер Яку мізерну річ ви з мене робите Вам хотілося би грати на мені Вам хотілося би вдати, що ви знаєте мої перебори вам хотілося би видерти серця з моєї тайни? Вам хотілося б витягти з мене всі звуки від найнижчої моєї ноти до найвищої, а в цьому знаряддячку сила музики, чудовий голос, та годі вам змусити його говорити, прокляття. Невже думаєте ви на мені легше грати, ніж на тій дуді? Зовіть мене, яким хочете, інструментом. Ви зможете хіба що розстроїти мене, але не грати на мені. Входить знов Полоній. Боже, вам поможи, пане, Полоній. Пане, королеві хотілося б поговорити з вами. І негайно, Гамлет, бачите ви он ту хмару, що так нагадує верблюда? Сторінка 112. Полоній. «Далебі чисто як верблюд, Гамлет. По-моєму, схоже на ласку, Полоній. Справді вигнулось точнісінько як ласка, Гамлет. Або як кит, Полоній. Достеменно кит, Гамлет. Так, я зараз до матері прийду на вони таки справді зведуть мене з глузду. Я зараз прийду в полоній. Я так і скажу, Гамлет. Легко сказати зараз. Лишіть мене, друзі. Виходять усі, крім Гамлета. Настала вже пора відьомська ночі. Зітхають цвинтарі, і пекло дише заразою на світ. Тепер я б міг напитись крові теплої, Такого накоїти, що затрусився б день, Уставши вранці. Тс. Я йду, доненька, не зрадь природи, Серце, не дозволь нейроновій душі Війти в ці груди. Дай будь жорстоким, не протиприродним, Кенджал держати в мові, не в руці. Язик мій хай покривить тут з душею, Хоч як слова покрають серце їй, Та вийти з них, душе моя, не смій, виходить. Сторінка 113. Сцена третя. Кімната в замку. Входять король, Розенкранц та Гільденстерн, король. Він гнівить нас, Та й небезпечно волю Його шаленству дати. Приготуйтесь, Я повноваження вам зараз підпишу, Іванглю відбуде з вами він. Не попускає сан наш і державність Терпіти, що хвилини біля нас Риск безуму, Гільденстерн. Ми вирядимось миттю, Святий, побожний клопіт, Старих тих. Розенкранц. Повинне, бо життя приватне й просте, Всім досвідом та зброєю душі Себе від лиха берегти. Тим паче той, На чиїм добробуті, Лежить життя тих багатьох. Кінець державця Не просто смерть, Ні, наче вир, Вона всисає всіх. Це велетенське коло На височенному шпилі гори До величезних спиць Його прип'яту Сто тисяч всячини, воно впаде і найдрібнішу з тих привісок втягне, руйнація страшна, Так з віку всюди, король зітхне, застогнуть тяжко люди. Сторінка 114. Король. Лаштуйтесь подорож, прошу, худчий. Нам треба це не не страхіття узяти в пута, Розенкранц Гільденстер. Ми поспішимо. Виходять, входить полоні. Мій пане, він до матері пішов, закилимів я вчую їх розмов. Ручусь, вона його повчить, але, як ви сказали, і сказали мудро, тра іншому, Нематерньому вуху, прихильному з природи, все почути. І зважите, прощайте, мій владарю. Я поки не спите, про все, що знаю, вам оповім. Король, ми вдячні, любий пане, полоні виходить. О злочин, мій братки. Смердить до неба. На нім прокляття перше І найдревніше, Прокляття братовбивства. Я не можу молитись, Хоч так прагне воля й дух. Бажання дуже, Гріх далеко дужче. Мов спутаний обов'язком подвійним, вагаюсь я, до чого братись перш і нехтою й те Сторінка 115 Якби загусла кров, Вся братня кров на цій руці проклятій. Невже б забракло в небесах дощу Її зробити білою, як сніг? Чи ж милість Божа служить не на те, щоб грішник глянув у лице гріху? Хіба в молитві не подвійна власть нас підпадіння стерегти, а впалим надію дати? Тож зведу я очі, мій гріх минув. Та як же я молитву почну? Прости мені огидне вбивство. Цьому не бути, бо я посідаю Всі ті гаразди, чого ради вбив. Могутність, королеву, трон. Чи ж можна і розгрішитись, і пожити гріх? На цім продажнім світі Золотою рукою злочин відхиляє суд, і нечистиво, надбаним багатством, закон копує. Та вгорі не так, там не покривиш. Там діла твої постануть вистині. І мусиш сам, лице в лице, і лоб у лоб з гріхами їх свідчити. Як бути? Що зосталось? Покаятись? Все може каяття, але чи може каятися каєн? О, клятий пай, о, грудь чорніша смерті! О, ти, душе, що влипнувши в сільце, і борсаєшся, і в'язнеш! Янголи, рятуйте, хоч спробуйте, коліна вперті гніться! і серце з жилами стальними, стань мий який податливе, мов немовля, мовля, що може бути все гаразд. Відходить і вплякає. Входить Гамлет. Сторінка 116. Гамлет. От слушний час. Він саме на молитві. І я уб'ю, і піде він на небо, і я помстивсь. Розважмо все як слід. Падлюка батька вбив, і я за це, Єдиний батьків сил, того падлюку на небо шлю Він знищив батька в надмірі буяння, Всього в гріхах, як травень у цвіту. Який рахунок з ним? Хто зна, пріч неба? Але наскільки наша мисль сягає, Йому нелегко та. Чи ж я помщусь, коли під час очищення душі Уб'ю його, готового в дорогу? Ні. Упіхве меч, на мить страшнішу жди, Коли уп'ється він, чи буде в гніві, Чи в кровозмісних втіхах на постелі, У грі в блюзнірстві, чи за іншим ділом, Де і не війне спасіння. От тоді штрикай, що п'ятами вбрикнув він небо, щоб душу й чорну ніби пекло, Він в пекло і поніс. Ба, матір жде, Твій лік лиш край Конанню відкладе. Виходить король, стаючи. Слова знялись, Думки зостались тут. Слова без думки До небес не йдуть. Виходить. Сторінка 117. Сцена 4. Покої королеви. Входять королева і полоні. Він зараз прийде. Зборкайте ж його, скажіть, що в жартах він зайшов за край, що тільки ваша милість заслоняє його від гніву. Я ж десь тут приткнусь. Прошу вас, будьте круто з ним. Гамлет за Мати, мати, мати. Королева, ручусь за це. За мене не турбуйтесь, умкніться пріч. Вже чую, він іде. В полоні ховається за кило, входить Гамлет. Гамлет, ну, мамо, в чим же річ? Королева, ти сину? Тяжко скривдив свого батька. Гамлет, ви, мати, скривдили мого батька. Королева, Вгамуйся, не відказуй так, ледачі. Гамлет, отяньтесь, не питайте нечестиво. Королева, що як так? Гамлете. Сторінка 118. Гамлет, в чим мати річ? Королева, забули ви, хто я? Гамлет, ні, ось вам хрест. Ви, королева, діверю дружина. І, о, бодай не так, мені ви мати, королева. Як так, то хай говорять інші з вами. Гамлет, ні, сядьте, сядьте, з місця ані руж. Аж доки в дзеркалі, що я вам дам, Себе розглянете геть до нутра, королева. Чого ти хочеш? Ти ж не вб'єш мене? Гвалт, гвалт, рятуйте, полоній за килимом. Ей, сюди, рятуйте, гамлет, заносячи меч. Чиба, пацюк, здихай, дукат, що здох, полоній за килимом. Мене убито, падає і вмирає. Сторінка 119. Королева. Горе, що вчинив ти, Гамлет? Не знаю. То король? Королева. О, що за навісний, кривавий вчинок, Гамлет. Кривавий? Менш лихий він, люба мати, ніж вбивши короля, піти за його брата, Королева. Убивши короля? Гамлет. Так, пані. Я й сказав, піднімає килом і бачить полоня. Вуркун сердешний, необачний дурню, прощай, тебе за більшого я взяв. Прийми, що суджено тобі й затям, що надто митушитись небезпечно. Ви ж не ламайте рук, спокійно, сядьте, і мушу я зламати серце вам. Якщо його не зроблено з металу, Якщо воно не ствердло так в пороці, Що стало панцером проти чуття, королева. Що я вчинила, що язик твій сину Не смів сичати так, гамлет. Такий ваш вчинок, що і рум'янець скромності поганить, Сноту лукавством зве. Зривай рожу з ясного чула, чистого кохання І болячку садить, Убертає шлюбні убітниці на клятви картяра. Сторінка сто двадцять Такий ваш вчинок, що із тіла шлюбу Виймає душу і робить Жужмом слів святий Обряд. Стидом палає небо, Лице землі Вскорбує. Королева. Лихо! Що за вчинок, Що вступ вже так волає, та гримить? Гамлет. Погляньте, бо на цей портрет і цей. Майстерні тут подоби двох братів. Яка краса на цім виду, дивіться! волосся Феб, чолом Юпітер, Сам зір, наче в Марса, владний та грізний, З постави вістовник Меркурій, Щойно він спуститься нагору небосяжно. Сполука всіх чеснот в єдинім тілі, де кожний бог лишив свою печать, Щоб світ пізнав достойний образ мужа, То був ваш чоловік. Сюди глядіть, це є ваш чоловік, Як ржавий колос, згубив він і здоровий. Де вас очі, як згоряних виполоним Зійшли на пашу в цім болоті? Де в вас очі? Не звіть любов'ю це, Бо в вашім віці шалкрові крові Примовк, ущух, скорився розсуду. А що за розсуд зміняв би це на це? Сторінка 121 Ви живете, тож маєте й чуття. Але вони в паралічу, І безум так не схибить, Не полонить чуттів настільки, Щоб не збереглась здорова частка глузду, що бачить тут різницю. Що за біс вас, наче в піжмурки, Так заморочив? Ні зір без рук, Ні дотик без очей, ні слух, ні нюх, ні смак окремо взятий, Ні просто хворий орган почуття не удурив би так. О, сором! Де рум'янець твій? О, пекло! Якщо бунтуєш кості літній жінці, То молодість палкаха й чистоту, Мов віск розтопить на своїм огні. Не сором, що потужний пал змагає, коли палає й лід, коли вже й розум сважкує хтивості. Королева, о годі, сину, звернув мені ти очі в глиб душі, ні бачу я багряно чорні плями, яких нічим не вивести. А жити в поту, на заяложеній постелі, В розпусті парячись, на купі гною, Милуючись, кохаючись, королева, огоді! Мені ножем ці крають уші, Замовкни, гамлете! Сторінка 122. Гамлет. Убійник, гад, смерть, що не варт і пилу, де ступав минулий ваш владар, штукар на троні, гаманоріс, що вкрав державу і владу, що, зцупивши коштовну діадему, її в кишеню всунув королева. Годі цить, Гамлет, король з ганчір'я, з ходить привик, спаси мене. І крилами повий небесне воїнство. Чого ти хочеш, блаженний образе, королева? Ой, лихо, збожеволів, Гамлет, млявість сина ганети прийшов, Що він, марнуючи, і час, і запал Ніяк не здійснить грізний наказ твій. Кажи, привод, не забувай, З'явився я лиш на те, щоб на густрить твій замір затупіли. Та глянь на матір, жах її побив, Стань біля неї в боротьбі душевній, В найслабшім тілі сила мрій найдуща, Тож, мов їй, гамлете. Сторінка 123. Гамлет. Що з вами, пані королева? Ой, лихо, що з тобою? Що ти, втопивши в порожняву зір, волаєш до безплотного повітря? З твоїх очей гляди твій дух шалено, і ніби військо збуджене на сполох волосся на тобі, мов, є життя в нім, ворушиться і встає. О, любий, сину! Жар полум'я збентеження свого скропи розважністю. Що бачиш ти, Гамлет, його, його, який блідий він, гляньте. Цей образ, смуток цей, до скель прорікши, зворушив їх би. Не дивись на мене, бо ще сумний твій лик мене відверне від грізних діл і зблякне замір мій, і замість кровічей шеринуть сльози. Королева, то кого мовиш ти? Гамлет, не бачите нічого? Королева, нічого, ні, хоч бачу все, що є. Гамлет, а що-небудь чули ви? Королева, ні, тільки нас самі.